Så sker musikken endelig igen, så er Aarhus... Den er radio tilbage, så er jeg jubilæret på hende tilbage. Mit navn er Jesper Poulsen. Overfor mig står altid den velkendte Mine Indevoldsen. Velkommen til. Jo, tak. Det er rart at være tilbage. Rart du rask, den har vi i den her uge. Ja, det er jo sket det, at vi, vi sendte ikke i sidste uge, som kernelytteren formentlig allerede ved dem, vi nu har. <laughs> Æ, og det, det skyldes simpelthen, fordi at jeg, jeg blev ramt af en sygdom. Noget, man manflu. Man flew simpelthen. The man flew, og det gjorde simpelthen, at jeg var ikke i stand til at optage om torsdagen og så udskyder vi det til den her uge. Men frygt dig, vi er i den her gang ikke som live-format, men som podcast-format, og vi har masser af lækre nyheder med til vores kærelytter, som altid. Ja, yeah, jeg ved ikke, om vi skal gå igennem dagens program, inden vi starter. Det tænker er en fremragende tænker vi skal selvfølgelig lige snakke om EU, og, eller om EU. Vi skal selvfølgelig <laughs> snakke om VM. Ja, VM. 200, 200 bogstaver. Ja. VM og Danmark, der har været lovetrækning ja. til Danmarks gruppe, kommer vi ind på lige om lidt. Så skal vi jo snakke Brexit. Der er, der er sket noget nyt. Det ja, faktisk ja, vi kan sige. I, I dag, vi sender, der er der breaking news. Der kom den tækket ind her klokken 9 i morges, tror jeg. Øh, og det vender vi selvfølgelig. Vi kan godt sige, at det, det begynder at ligne, at der uh, måske kommer en aftale. Det er langt siden, der var breaking på uh, Brexit. Ja, det er ja, virkelig langt siden. Det Nu noget, der er stagneret. Endelig er der sket noget fantastisk. Så skal vi snakke Tyskland. Der er måske være kommet en ny regering. Måske ikke? Måske. Måske, ja. Og så skal vi tale noget øh, forvaltning i EU. Øh, hvordan? Sidder du måske derude og tænker... Her øh, altså til øh, du har taget en bachelor og tænker... Jeg kunne jeg egentlig godt tænke mig et job dernede i det der lækre EU. Jamen, øh, så frygt dig. Så er det her programmet, hvor du får at vide... Hvordan pokker du egentlig søger, og hvad kraven egentlig er? Ja, og hvis ikke man skal skrive en bachelor om det... <laughs> Og måske synes du, det er lidt tørt, men stadig interessant, at høre med. Fordi bagefter, der kommer en overraskelse. Oh, jeg lader til Jesper. Jesper ja. ved ikke, hvad det er. Jeg, jeg ved ikke, slet ikke fortalt dig det. Jeg glæder mig allerede afsendig meget. Jeg, jeg kan måske godt eller fortælle nu, hvad det er. Det er en EU-quiz til dig. Oh. Det lyder, okay. lyder spændigt. Så selvom det måske kan være lidt tørt at høre om forvaltning, så jeg bliver jeg hængende at høre, om Jesper ja. han, ved noget om EU. Eller? Ja. Så kan I jo se mig fail øh, eventuelt i en øh, EU-quiz. Heldigvis er det mig, der står for klipning bagefter, så hvis det er helt rædderligt, så, øh, så dukker det ikke op. Øh, men vi starter, vi, fordi noget vi har dækket her i en meget intensivt... Øh, de sidste par uger, især hvor Danmark begynder at spille god fodbold igen, det er jo verdensmesterskaberne i EU. Altså vi husker jo den danske vinkel, hvad sagde jeg, i EU eller. Ja. <laughs> Fedt hvis det fandes. Vi snakker verdensmesterskaberne fodbold. Verdensmesterskaberne i fodbold selvfølgelig. Og ja, Danmark de kvalificerede sig her mod Irland, i Irland fuldstændig, og nu har der været lodtrækning. Og hvordan er det gået Emil? Ja, men det er gået super godt ifølge alle i hele Danmark. Vi kommer i gruppen med Frankrig, Peru og Australien. Australien og det lyder jo uh, umiddelbart uh, som en meget uh, dejlig gruppe. Alle danskere er glade, alle franskmænd er glade, alle australskere er glade og alle fra Australien er glade. <laughs> det er sådan lidt en lidt sjov kombi at alle fire hold er tilfredse med den gruppe de er i. Ja, men det er også en gruppe hvor alle kan slå alle føler jeg lidt. Måske franker lige kan smadre os alle, men ja. men udover det, uh, jeg cykler jo forbi uh, som jeg gør uh, når man bor i Højbjerg, så cykler man jo rigtig meget. Man kommer forbi en del kioske på vejen, som man nu gør når man uh, cykler på ringvejen og så videre. Uh, og der ser jeg jo lige uh, ekstra bladet uh, hurtig hvor der står uh, Lækker gruppe, 7 point uh, Er det realistisk mail, hvis du lige skal have fodbold? Uh, Jamen jeg, jeg, jeg, jeg går ud fra på den her overskrift, der, at det er sejr over Australien, Peru og så udgør mod Frankrig. Ja. Og jeg vil sige, jeg tror ikke på det. Nej. Jeg, tror, jeg tror på 4 på point. En sejr over Australien af, uh, en kon, end, du... af Kong Christian. Ja, selvfølgelig. Hvem ellers? Et-et Hvem ellers? mod Peru og så et nederlag til Frankrig. Ja. Og fire point nok, tror du, til at komme videre? Nej, det tror jeg ikke. Så det tror jeg faktisk, vi ikke går ved for gruppen? gruppen ja. Ej, det, der, der må jeg så sige, der tror jeg på fem point Jeg tror, vi spiller udgjort mod Australien Fordi det er åbningskampen, og vi kommer sikkert til at choke Så smadrede vi på Peru Og øh, til Frankrig, der får vi skrabet en 1-1 sammen øh, Hvor Christian Eriksen scorer i den 88. på et lækkert frisværksmål Jamen, så er vi også videre som Så ham vi, så, til, så vi videre Ja, præcis, og så, sender han, og så bliver han købt øh, til Barcelona på baggrund af det mål øh, Eller Real selvfølgelig, <laughs> fordi han bliver fuldstændig hyped Øh, men øh, ja, det, vi kan i hvert fald glæde os til det. Vi øh, kan ikke afvise, at øh, jubileopan tager til Rusland. Det, det kan fedt. Det kunne være fedt. Det kan nok godt afvise det. <laughs> <Vi> kan nok <laughs> afvist det, men det kunne være fedt. Men, men der findes sponsorer blandt jer, der vil sponsorere det, så kan vi godt finde ud af det. Sidder nogen derude og kunne tænke sig at sende de der jubileopanfyrer, de, de skulle da have en livs, deres livs oplevelse, så, så, så kontakt i bare på, på Facebook. Ja, vi har så Danmark, i Danmarks grupper, ligger jo højst på af øh, samtlige grupper. Det ja. gennemsnit ligger man nummer, hvad var, nummer 17, tror jeg. 17,5 ja. 17 cirka omkring. Det er jo vanvittigt højt, ja, altså, det. og fordi, at, altså, Danmark ligger nummer 12 på verdensringlisten, det, og der hører de jo ikke til. Det, det må man bare de, sige, Det de ligger foran lande som Italien, England, Mexico, Uruguay, Holland. Jamen, jeg vil sige lige P.T. Der er vi jo bare bedre. Altså, Holland, elendigt, de er ikke med til VM. Italien blev slået ud af Sverige, det taler nok sit eget sprog, så ved man ligesom, hvor niveauet er lagt der. Øh, hvem var der med? Uruguay. Okay, Uruguay. det er jo også en vildt. Det er vildt, de ikke komme med, ja. Er de, er de heller ikke? Jo, hvor er der med? Er de? Jo, oh, det tror jeg, de er. Kan, kan du ikke se alle grupperne inde på? Øh? Det vender vi lige tilbage med. Det, det, den, den vender vi tilbage med. Øh. Men, men stadig flot, og man må jo sige, Danmark... er oh, de er, med. De er med. Det, Jeg skulle lige sige. Og Danmark, de spiller, altså sådan som de spiller lige nu, så har jeg jo, som den dansker, jeg er, øh, som den dansker er, så har jeg jo trum på, at... De kan godt vinde VM, men, men ja, ja, ja selvfølgelig. Det er jo 26 Nej, <laughs> år siden, at de, de var den sidste. Så det er jo på tide det. De det er jo på tide at noget igen. Det er jo heller ikke bare vm før, kan man sige. Du Præcis. er i VM. Hvis det skal være, så skal det jo næsten være. Men det, det kræver jo at Christian Næsden ikke bliver skadet. Præcis. Hvis, hvis han bliver skadet, altså det hele og falder med ham. Det gør det. Og Bente, altså, han. Sidste gang ikke han rammede <laughs> Nej sidste du. Men Er, det, er du frak? Så er du? Er det, han Kan lave nogle tunneller? Det kan han. Er, han er han god han er på banen. og er nu er det. Det er, men for at bevæge os lidt væk fra Danmark og verdensmesterskaberne i fodbold, så skal vi jo til en anden der virkelig også har præget programmet, nok i større grad, end hvad VM har. Og det er jo nemlig de famøse Brexit-forhandlinger. Og det, der er vildt ved den her uge, det er faktisk, at vil ikke bare siger, at det står stille, som det plejer. Ja. der er rent faktisk sket noget. Der er sket noget. Der er kommet breaking ud lige i dag, som vi også har sagt, at der tikker ind her klokken ni, at, at kommissionsformanden Jean-Claude Juncker, han simpelthen er ude og lige sige der er gennembrud i forhandlingerne. Øh, men for lige at tage tilbage, fordi der sker jo faktisk det, at i mandags, der er Theresa May nede i øh, Bruxelles, øh, har en lækker frokost med, øh, med Jean-Claude Juncker, en arbejdsfrokost, øh, som man nu har dernede, som, øh, som man og politiker. Øh, de har nogle gange nogle lækker arbejdsvilkår, som vi andre ikke har. De er dernede, og øh, det hele ser egentlig fantastisk ud. Øh, det ser ud som om, at øh, altså, for lige at tage den... Øh, Opfra, så er det jo de her tre store øh, betingelser, som man har forhandlet i den her første fase. Og det er jo øh, den økonomiske aftale, det er det her med, at vi har snakket om mange gange i det her program, om at øh, UK de skal betale omkring 50 milliarder øh, euro til, øh, til EU i den her skilsmissepakke. Ja, så det, det er cirka 370 milliarder danske kroner. Ja, ja altså, mange penge. Ja, virkelig mange penge. Øh. Og det øh, i starten var, øh, var Storbritannien jo meget, øh, og især Boris Johnson og Theresa May var egentlig også, det gider vi ikke, vi kommer ikke til at betale. Nu har de fundet ud af, at okay, fair nok, hvis man selv har været med indgået i det system, så skal man måske også betale for at komme ud af det igen. Ja, men det er også lidt det der, at, at de har en deadline, der hedder foråret 2019. Ja. Og hvis ikke der kommer en aftale på plads der, så mister de ligesom deres eksportaftale til alle lande i EU. Præcis. Og det er rigtig mange penge, de mister der. Og Jean-Claude Juncker, han giver sig ikke... Så derfor må de også gå lidt på kompromis, kompromis den anden vej. Præcis. Og det har de jo så gjort nu, og øh, hvor man før, det og det er jo virkelig den her øh, nummer et, altså den økonomiske aftale der virkelig er blevet talt om i medierne. Og det er derfor man måske har glemt de to andre, og især den sidste vi kommer ind på til sidst. Det er jo den der virkelig har været udslagsgivende. Men øh, nummer to, det er den her borgernes ret til at bo i EU og UK og omvendt, altså om EU-borger kan bo i e UK, og UK-borger kan bo i eu, øh, EU landet Og det er jo og det virker jo egentlig meget, altså man er meget enig om at, at selvfølgelig skal en øh, UK-borger have lov til at kunne bo i, bosætte sig i EU. Alt andet ville jo også være dumt. Præcis. Det vil svare til, at du som dansker ikke kunne flytte til USA. Præcis. Det, det eneste problem, det, og det er sådan et mere principielt problem, det forekommer ved, at, at i traktaterne eu traktaten der står der simpelthen, at enhver EU-borger har ret, rettighed til at appellere til en EU-domstol, hvis den givende person føler sig krænket. Og i og med, at UK melder sig ud af Brexit, så er det jo ligesom et, hvad skal man sige... En, kræ en krænkelse personlig. Ja, eller det er i hvert fald en... Hvor man ikke anerkender den her retmæssige øh, lovgivning, der er i EU. Og det er jo meget... Og der, det er der, hvor det bliver problematisk. Om, kan det så lade sig gøre? Fordi at, at så, der har den uk borger jo ikke rettighed til at, øh, og, hvad hedder det, at appellere til den her domstol Og det er der, hvor det sådan kan blive sådan lidt fnidder. Øh, men sådan som Jean-Claude Juncker har sagt, det har de fundet ud af i dag. Men... Det tredje problem, det er øh, noget, man slet ikke har talt om rigtigt. I hvert fald ikke i de danske medier. Politico har måske dækket det lidt. Men det er forholdet mellem, øh, eller grænsen mellem Nordirland og Irland. Øh, og for at lige komme tilbage til den her arbejdsfrokost, så sker der det, at den kære øh, Theresa May sidder med Jean-Claude Juncker. Jeg kunne forestille mig, de hygger sig med en god... Øh, de må jo ikke arbejdstiden, men jeg kunne forestille mig, at der var vin på bordet. Jamen, det, det, det skal der næsten være. Skal der næsten? Ja, vi lige præcis. Øh, og øh, det sker så det, at... Hvad hedder hun? Hun hedder... Hvad fanden er du hun nu, Jeg har det sådan her. Arlen Foster, som er minister for det her uh, The Democratic Unionist Party, som er et uh, støtteparti til de konservative. Fordi der sker jo det i sommeren, at de konservative, eller uh, May skal skriver valg for at styrke sin position, forhandlingsposition. Der sker jo så det, at det går ikke som planlagt, og hun bliver nødt til at finde støtteparti for at få flertal i regeringen. Og det har hun så nu med det her. Men... Den her øh, første minister Arne Foster, hun ude og tweete altså under forkosten, fuldstændig vanvittigt. Så tweeter hun, det blev kæmpe nej, vi har ingen interesse i at få en hård grænse mellem Nordirland og Irland. Fordi der har været talt om det her med, at, øh, at i forhold til regu reguleringen af, af grænsen mellem Irland og Nordirland, den skulle være hård. Altså, der skulle være en hård grænse, sådan at man, i noget med noget økonomi, og man kunne ikke have det samme frihandel og så videre, som man har før. Og det var Nordirland selvfølgelig ikke interesseret i. Um Nej, og det er jo også alt, alt det her med, hvor så grænsen går mellem øh, Irland, som er stadig med EU, og så Nordirland, som er under øh, Større Britannien og derfor ikke med i EU. Præcis. Øh, og det sker jo så. Det, så sidder man der, og, og, det, og man tror egentlig, altså medierne tikker ind. Altså, jeg kan huske det i mandags, øh, der tikker det ind, at øh, nu ser det ud som om, at de har forhandlinger bliver noget. Og man sidder jo og tænker, at altså, vi har jo padlet i det her program om Brexit i, i et <laughs> halvt år. Øh, og endelig sker der egentlig noget. Og så alligevel... Nu tror man egentlig, det vil ske ikke, og så kommer det frem, at øh, jamen, så er det bare at i baglandet. Og det, øh, og det opsummerer jo egentlig Theresa May som regeringsleder meget godt, tænker jeg. Altså, Med at hun ikke har styr på baglandet. Ja, altså der er, jo ikke, der er ikke styr på noget. Altså, men det er også en kæmpe opgave at skulle, skulle lave sådan en Brexit her. Og det kan man sige, altså, nu er vi kun i første fase. Mm. Og det hun jo egentlig sådan, at der skulle være et topmøde her den 15. december, ja. tror jeg det er. Ja, ja, ja. Hvor der skulle egentlig være sådan, at de 27 lande, der fortsætter EU, det vil sige alle undtagen Storbritannien, ja de skal give lys for at gå i gang med anden fase. Ja. Og nu har Jean-Claude Juncker så været ude og sige, at vi når ikke helt at komme i mål, men at vi er kommet langt nok på alle tre. Der er, der er fremgang nok i alle tre områder, øh, og derfor er det det, det vi skal give lys til den 15. Præcis. Og så vidt jeg har læst ind på Politico, så tror jeg også, at der bliver indkaldt til et, til et topmøde her den, på mandag, allerede nu, i og med, at de er at de har... De ligesom er blevet den her forhandling den ligesom er blevet, blevet forholdsvis godkendt af hvad hedder det, kommissæren, altså, overkommissæren Jean-Claude Juncker, så mangler den så lige nu at blive godkendt af alle de resterende 27 EU-lande, som du siger. Og hvis det forholder sig således, at den bliver godkendt, jamen så kommer man i gang med den her fase 2, som kommer til at omhandle om, hvordan frihandelsaftalerne osv. skal være mellem EU og UK. Ja, og alle andre fremtidige forhold. Ja. Ja, men jeg synes, det er interessant at dykke ned i øh, med Theresa May her, fordi det, hvis man går tilbage til mandag igen, fordi øh, jeg synes, det, det, det opsummerer hende så godt som leder det her med, at hun øh, sidder med et mandat til at klare til at forhandle nede i Bruxelles. Alle tror, alle medier skriver, at nu er den her aftale på plads. Og så sker der kraftedt med det, at på Twitter finder man ud. Altså på fucking Twitter bliver det tweetet, at det er hende her Arne Arlen Foster, at det bliver et kæmpe nej for eller øh, for det her. Øh, og det, det, jeg synes bare, det fortæller så godt om, at hun har det er den vigtigste forhandling i hendes, hendes karriere, ikke? Som, altså, i, jeg vil nærmest sige Storbritanniens levetid, ikke? Som eksistens som lands. Og så har hun ikke fucking styr på sit eget bagland, når hun tager ned og skal forhandle. Altså, på en eller anden måde er det det mest amatøragtige, jeg nogensinde øh, altså, har oplevet. Altså... Det jeg synes fik det jammer lidt. Ja, det er virkelig vildt når man sidder der. Også Jean-Claude Juncker, han er også tw tweetet imens og sagt bagefter, de holdt jo en tale bagefter, ja. hvor han også har rost din for at være en hård leder. Mm. Og virkelig være hård i forhandlinger eller det er hårde forhandlinger de har haft. Men det hjælper bare ikke stykke stykker dit bagland med dig så, så er det jo ligegyldigt Ja, så faldt det hele bare til jorden den præcis øh, og, og og ja og så hen der ved han, surgeon eller hvad nu der der minister fra for Skotland hun var også ude og sige at, at vi gider heller ikke at have en hård så Det skabte i hvert fald en masse palaver nede i i Bagland og derfor tog hun hjem fra Bruxelles igen der manden og skulle ligesom forhandle med med Bagland og finde ud af hvad helvede gør vi fordi at, øh, altså nu, at det her det er også vigtigt for Storbritannien det er også vigtigt for jer vi er nødt til at finde en aftale vi er nødt til at lige find, Men det er ofte, find det, en det går, det det går nu. lidt over den vi snakker om før med øh, grænsen til Irland. Ja. Fordi det er det eneste sted, hvor, der, hvor de grænser op til et EU-land, ja. efter 2019 i hvert fald. Ja. Øh, og så om den her grænse skal være hård, om de skal have særlige vilkår, eller om Nordirland skal have særlige vilkår øh, i forhold til eksporter. Og, altså, der, det er meget, og så, så, så de andre små, små lande havde han sagt, de andre øh, andre dele, de sådan, hvis de skal have specialaftaler, skal vi også have specialaftaler, og der er virkelig meget palaver frem og tilbage. Ja, og Irland er jo meget øh, iteret over det her med, at de melder sig ud. Fordi Irland er jo meget, hvis du sorterer geografisk på det, så er de jo virkelig isoleret altså for resten af øh, EU. Altså De ligger jo heroppe som det eneste EU-land op på den her ø, hvor øh, Storbritannien er, øh, og grænser op til, til Nordirland. Øh, og det er jo også sådan økonomisk ufælde fordelagtigt af dem, og derfor har de også været meget... Altså, EU-kommissionen har meget lyttet til, hvad Irland vil, og hvordan skal man hvordan skal man håndtere de her grænser. Øh, og det kommer jo så frem i dag nu, at uh, Theresa May har, hun har præsenteret, hun har været hjemme i sit uh, bagland. Hun har fået styr på det, sådan set i hvert fald ud indtil videre, <laughs> Æ, og det viser sig, at der kommer ikke til at være nogen hård grænse mellem Nordirland og Irland. Det kommer til at forekomme en blød grænse, sådan som man har set hoplet indtil videre, og det tror jeg, at er meget glad for. Æ, men det er også sjovt det her med, at, at, at, at hun udskriver det her valg i sommer for at styrke sig selv, og så ender det med at i den vigtigste forhandling i sin karriere, altså med, at det er et støtteparti, der går ud og siger, hvis I ikke gør, som vi siger, så kan det godt være, at vi ikke at vi dropper støtte til jeres, til de konservative i regeringen. Altså, ja, det, det er det, men det, det kan man altid komme og sige bagefter. Men det er jo også en, det, det har vi også set mange andre steder, at, at der er nogen, der laver nye valg, og så står de sværere, end de gør før. Præcis. Og sådan vil det jo nok tit være. Det er jo det er selvfølgelig bare ærgerligt for hende, når der er ikke var nogen grund til at holde det. Ja, men øh, og, og der var jo meget snak også om bliver de her forhandlinger til noget? Altså hvad, hvad kommer det til at ske? Øh, og der var nogen der og sige at altså, de skal altså de skal gå i gang med fase fase 2 inden onsdag. Jamen, Fordi der var også mening de skulle starte med det de skulle ja. være færdige med forhandlingerne her i november ja. og så var det de skulle godkende det her den 15. december. Ja. ja. Fordi det er nemlig det forekommer nemlig sådan at der er nogle, alle de her kommissærer eller kommissionen, de har nogle guidelines til fase 2 som skal, hvad hedder det? Og de kommer til at afhænge af, hvad der bliver aftalt i den her fase 1. Og før de kan blive udviklet, så skal man jo have en aftale på plads i, i, i fase 1, som bliver i gang med at finde ud af nu. Og i og med, hvis, hvis det trækker for langt ud, så er det lige præcis potentielt, at, at det kommer til at koste mega meget tid, fordi de skal have altså lave de her guidelines. Så er der sådan nogle birokrater for England, der siger, at de her guidelines er allerede lavet, og det også de er. Altså, Det er jo ikke fordi, de først begynder at finde ud af, hvordan anden forhandlingsproces skal foregå nu, når man har aftalt første. Altså, man har jo en formodning om, at de ved jo godt, hvad, hvad næste fase skal indeholde tingene. Yeah, ja, de bruger jo også alle de forhandlingstaktikker, de kan. Altså, det er jo det er et sted, de gør. Det er også det, det som ligesom, har gjort. At prøve at bruge, skubbe den så langt som muligt for ligesom at i stedet for at skubbe til 50 milliarder euro, så prøve at se, om hun kan trække det ned. Ja. Jean-Claude har så ikke givet sig, så må hun jo så... Altså, de har jo altid et worst case scenario. Præcis. Men det, det spændende er i hvert fald nu, at efter at øh, tale om Brexit i hele det her programs levetid, tror jeg, så øh, begynder faktisk at noget. Vi begynder faktisk at bevæge os væk fra den her første fase, og det betyder, at vi ikke kommer til at diskutere mere øh, den her økonomiske aftale, fordi det, det begynder lige så stille at falde på plads, øh, og grænsen mellem Nordirland og Irland er befaldt på plads indtil videre, og, øh, og det her med bevægelighed og bosættelse i EU-lande som UK-borger, er på sin vis også ved at, at falde på plads. Og så kan man ligesom gå i gang med at diskutere nu, anden fase, hvordan skal vi handle med en han Bliver det et frihandelsaftale? så altså bliver det det? Der de her tre scenarier, om det bliver et tredje land, et ligesom Norge land, eller, eller hvordan det bliver. Så det bliver i hvert fald spændende at følge. Ja, så, så det, er jo, det er jo det, der er. Altså, det er jo kun de overordnede retningslinjer, der er, der er sikre indtil videre, og så skal man lige stille dykke ned i de andre faser og taler sidst alle de her små ting, der, der der ikke kommer til at være helt styr på. Nok heller ikke i 2019. Præcis, nej. Men det bliver spændende at se, om vi når det. Altså, de er jo bagud i forhold til schedulen, der var planlagt, i, i da, det, da Brexit blev udstedt, og de aktiverede den her artikel 50. Så. Men, ja, men det, altså, det ser da positivt ud nu. altså Det ser ud til, at der rent faktisk forekommer en aftale i fremtiden. Altså. Ja, men altså, det er også det. Siden vi har lavet det her siden sommerfand, der har vi jo ikke sagt, der er sket noget i Brexit. Overhovedet ikke. Ja, nu nu sker der endelig noget. Ja. Så det er jo også... Man kan, sige, man kan også sige, at det er på tide, der sker noget. Men, men det har jo også bare været en stor skalp, man skulle igennem, og det har været altså de har et forhandlingsbåde mange gange jo, for at ligesom at prøve at nærme sig hinanden. Så det er det rart, at der endelig sker noget, og de måske kan nå det til, til 2019. Præcis. Det, vi kommer i hvert fald til at følge det her intenst, og i næste uge følger vi selvfølgelig op på, hvad der er sket, fordi der, der skulle det her gerne være godkendt, hvis de følger de her retninger, som der er blevet lagt ud. Jamen, det er jo så på fredag, ja. at, der, at de skal godkende det. Er det? Nej, jamen så... <laughs> kommer vi ikke til at... Øh... Jamen, jeg tror, det bliver vel... De andre resterende 27 EU-27-lande, EU, skal de ikke de godkende det? Jo, jeg tænker, det bliver gode. Jeg tror heller ikke, jeg er ud fra, det er bare flere salg, der skal stemme for. Ja, det bliver i hvert fald afholdt et stort øh, møde mandag i næste uge, om det her øh, jeg er ret sikker på, at det står ind på Politico. Øh, det I hvert fald, det kommer til at fylde noget i medierne, og vi kommer selvfølgelig til at dække det også i næsten uge, kom med en opsummering af, hvad der er sket. Ja, og vi kan jo altid snakke om, hvad, hvad folk forventer, der kommer Præcis. Og fra Brexit til noget helt andet, så skal vi til øh, et land, der virkelig emmer EU, og et land, der elsker EU, øh, i hvert fald øh, i inkarnation af Merkel. Det er nemlig Tyskland. Øh, og der er jo sket det, at der øh, har været øh, regeringsforhandlinger øh, ja længe siden øh, der var valg. Og hvordan øh, har det fløbt indtil videre, øh, Emil? Kan du lige, øh, jo, lige give en recap? kort recap, så, øh, så var der jo valg tilbage i september. Og der var det sådan, lagt lidt op til, at Merkel skulle gå i forhandlinger sammen med de liberale FDP og Miljøpartiet De Grønne. Det er så brugt sammen nu, og det åbner så lidt op for, for Socialdemokratiet SPD med, med Schulz i spidsen. Øhm, de har tidligere ikke vil med eller indgå en, en, en, ja, en i en kollision, fordi at de har haft det, det dårligste valg siden 1949, tror jeg der. Ja, så, så de har ligesom mistet al deres forhandlingsmagt, og man ved jo i forvejen, det har vi også sagt flere gange, at Merkel kun lidt den her svamp, der bare sørger for at få kørt ting igennem. Men, men nu er der så åbnet lidt op for et mandat, mandat til at drøfte en koalition sammen med øh, CDU. Ja, præcis. Fordi der har været øh, en, en konference med SPD, hvor at det skulle stemmes om, øh, med anført Martin Schulz, om man vil gå ind i en øh, regeringsdannelse med øh, CDU og øh, den tikked også ind i går øh, så meget godt at vi øh, gør sender i dag øh, fordi den tikked ind i går torsdags øh, den 7. december at øh, det blev det er simpelthen med flertal øh, stemt for at man gerne vil indlede forhandlinger med øh, Angela Merkel øh, selvom man var benhår øh, i starten øh, da øh, altså ved valget og så videre at man vil ikke indgå i kollektion med øh, så har de selvfølgelig vendt på en tallerken som politikere nu gør det ser jo, at der er chance til at måske få lidt indflydelse alligevel. Præcis, fordi at, og det må man sige nu, fordi nu har SPD alligevel... Altså, jeg tror virkelig, de kan få trumfet nogle øh, politikker igen fordi at CDU står jo også væk fordi de kan jo ikke danne regering med den her Jamaica-koalition, som, som vi har talt om. Og, og lige meget hvad, så har, så har SPD jo ikke helt det samme, Absurde holdninger, som, som nogle af de andre, uh, amerikanske Jamaika partier ja. der har. <laughs> ja, præcis. De er ikke helt indvandrende indvandr kritisk i hvert fald. Overhovedet ikke. Øh, og, men, men virkelig giver dem, altså SPD noget forhandlingspower, øh, fordi at S -S -S CDU er jo, øh, altså de afhænger... Øh, hvis der ikke skal udskrives et nyvalg, jamen så afhænger de af SPD nu, og de får dannet en regering. Fordi at ellers så ser det virkelig ud som om, at det bliver, der, så skal der udskrives et nyvalg. Øh, og, og så kan man så diskutere, om det kommer til at ændre noget. Meningsmålerne siger, at det ikke rigtig kommer til at ændre noget. Men det bliver i hvert fald spændende. Og øh, især, hvis du tager det i et EU-perspektiv, og Macron, han må sidde øh, i, hjemme i Frankrig og bare nærmest øh, eksplodere af øh, eufori over det her, fordi, at hvor, som du siger, de her amerikanske koalitionspartier, altså F FPD og de grønne, okay, de grønne var meget pro EU øh, på EU, men, men FDP var i hvert fald øh, meget anti-EU, altså de var sådan, øh, i hvert fald ikke så vilde med det, der er SPD jo virkelig, altså de emmer EU ligesom CDU. Og, øh, og det sker jo faktisk, det til det her... Øh, til det her seminar, eller den her konference, at Martin Schulz, han er lige ude og at, at vende uh, ideen om et uh, United States of Europe, som, som han ligesom gerne vil have til at indtræde i 2025 allerede. Uh. Jamen, det var det. Macron så virkelig bare klar med sine små franske hænder og tænker, endelig. Altså, han er jo i, hvad der er gået to og en halv på, ja. at der skulle komme, at uh, Merkel hun skulle få magten igen i Tyskland, og at der ligesom skulle være en samarbejdspartner i EU, i stedet for, at det hele sådan en negativ Brexit- Katalonien, øh, der prøver at trække sig ud af EU eller i hvert fald væk fra Spanien ja. at det i stedet for hele tiden negativ nyheder ligesom Frank Macron skulle stå alene i spidsen fra Front National så, øh, så får man ligesom Tyskland og Merkel med på, på på det mandat nu her og det er jo ligesom Tyskland der har den store økonomiske øh, der er den store økonomiske spiller i EU og det vil Macron selvfølgelig også gerne have frankrike, Frankrig ja, men de er da bare ikke helt på samme måde endnu som Tyskland har været de sidste mange år Præcis, og det er også godt for Macron, at der kommer en pro-europæisk spiller i Tyskland, altså så de bliver ligesom de tidligere har været med, at, at det er EU man vil, øh, hvor man før med den her gemarkedkoalition altså, kunne ligesom, der kunne man godt have lidt kritiske miner i forhold til, at der kunne det godt være, at nogle, altså for eksempel FDP, de ikke vil samme grad af EU, som for eksempel CDU vil. Og her har man jo fundet en spiller SPD, som egentlig gerne vil. Altså sådan på EU-spørgsmål, der vil de jo stort set det samme. Og især det her med United States, uh, United States of Europe. Ja, det er jo en fælles holdning. Det er jo bare fedt. Og ja. det er også, de er jo også vant til at arbejde sammen. De har været regering sammen før i mange år jo. Præcis. Så de kender også hinanden og vil gå ud fra er klar til at komme direkte ind og så fortsætter det gode arbejde, det de gør gjort de sidste mange år. Præcis. Og, der, og, og lige for at måske at komme ind på det her, United, så sidder man måske og tænker, hvad fanden er United States of Europe? Jamen, og der kan man virkelig sige, at det er virkelig en arbejde mod en federation i EU. Altså de EU. Og, og, og der kan man også måske blive lidt, øh, måske lidt kritisk over for de her regeringsledere, der har nogle gange nogle drømme og idéer, som er måske lidt en utopi i forhold til, hvad befolkningen vil. Fordi at han vil gerne arbejde med, at, præste, at hvis den her traktat bliver vedkendt eller godkendt, så skal man simpelthen blive en, Der skal være større integration i EU Altså landene imellem man skal, Altså man skal ligesom have Ja, ligesom federation mm. og, da, og, og det er meget langt ud efter det her Jamen altså det bliver præsenteret for et land For eksempel Danmark Og det er jo faktisk meget spændende med Danmark Hvad fanden vil vi gøre i den her situation Hvis man siger nej Jamen så må du bare forlade ud i EU Og så er det bare adieu Og så er det bare ud af det Og det er især en stikpil til de her Østeuropæiske lande Som er meget kritiske Vi kender Polen Og Ungarn Som er jo øh, Ja, Tyrkiet ja, ja. Der er mange af dem, der var. Præcis, som er jo meget anti-EU, og det, og, og, det og det skulle fungere lidt som en lange mand til dem, at nu må I lige fucking tage jer sammen. Jeg, sorry, min, min banor her, men altså, tage lige lidt sammen. Fordi EU er faktisk, de gør en masse godt for jer, for jer samfund, øh, altså en en masse infrastruktur og så videre, som I aldrig ville have haft Ungarn, især hvis det ikke var for EU, øh, hvor at Orbán han blev ved med at proklamere, at EU er det værste, der er sket osv. Alligevel tager imod alle de her penge fra EU. Øh, og, det, og det kan man jo godt se, at det er jo, det er jo egentlig en god nok idé, men, men hvis du kigger på befolkningen rundt i EU Bare tage Danmark som eksempel Det er jo ikke fordi befolkningen Eller bare alle lande altså, Jeg tror bare, at de her, der sidder nede i EU Nogle gange har lidt en vridning en, en af Hvad befolkningen vil og hvad de vil Altså det er, det er ikke helt altså, ja, man, har, man har jo altid lov til at drømme Altså jeg har gået ud fra det er lidt mere en, en vision et eller andet sted ja, ja, det, Og ligesom ja. få folk med på den tankegang Altså nu kan vi simpelthen Brexit Bare det at skulle få et land ud tage jo evigheder Eller tager lang tid i hvert fald og så det her med, at det er så 27 lande Eller i hvert fald 20 af dem, der skal gå i landen Og lave en anden fælles union Det vil jo til endnu længere tid For der skal sgu til at forhandle med alle lande Om hvordan det skal være i fremtiden og sådan noget. Altså, Præcis det, det, det, det vil jo til tidligere være Men det er i hvert fald et, et, et, et, et, et, et, et, Man kan også, også sige, at realistisk det er det måske ikke, Men det, er i hvert fald, det har en stærk signalværdi At der går en markant øh, leder Som Martin Schulz, man kan så diskutere hvor, hvor stærk han er Øh, stadigvæk ikke, men, men at han går ud og proklamerer det her med, at vi skal have et øget integration i EU og et større samarbejde i EU. Og det, det er jo godt for EU, og det er jo godt for Macron. Altså, det, igen, nu begynder de her positive vinde måske at blæse lidt igen. Ja, men det, kunne, altså, men det er jo bare fordi, vi har Tyskland og Frankrig, der går i den rigtige retning. Så er der alle de østeuropæiske lande, og Østrig har vi også snakket om, at de er så er lidt en anden, øh, anden liga, en anden modsatte vej. Præcis, men, men, men, men i hvert fald, det, man kan jo så sige, Frankrig og Tyskland er jo de to største spillere. Så på den måde er det jo fint, at vi har to så store lande, som egentlig går ind for... Det må jo også bare give en eller anden form for support. Øh, altså, den her signalværdi for Tyskland og Frankrig, det gør jo også, at de har øh, sådan for eksempel Danmark og Holland, og de lande, de ligesom også tænker, fedt, så går vi endnu mere ud af EU og er lidt mere optimistisk omkring det, fordi vi ligesom kan se, at, at det går lidt en positiv retning, i stedet for altid det negative, der er i fokus. Men præcis. Så øh, umiddelbart, øh, så, ser det, så ser det godt ud for EU igen. Øh, vi har jo tit med her i programmet og, øh, og begynde at hype EU, og så øh, to uger efter, så øh, står EU nærmest i forfald. Øh, så vi skal ved på næste fredag, så er Brexit-forhandlingerne sikkert brudt sammen, og, ja. og SPD har meldt sig ud af den her øh, kollation. Og, øh. Det næste halvår, der står vi, og, <laughs> står vi ikke og ikke sige den brexit, fordi der, der, der, de er gået og stå i fast to i stedet for. Præcis, ja, og det kommer helt sikkert til at ske. Men, øh, men i hvert fald umiddelbart, så ser det meget godt ud, og jeg tænker, vi lige... Øh, i dag, i, dag I dag en god dag Jamen jeg tænker I den anledning Så tænker jeg sgu næsten at Vi lige skal spille øh, En vis sang Åh oh, hvor lækkert Fordi nu Er det EU igen Og sidder du derhjemme Og ikke kan få armene ned Af den her legendariske sang Jamen så lad mig bare øh, Anbefale Find på YouTube Der er simpelthen øh, Tyske tekster på den jeg har fundet det er fantastisk. Hvad øh, skal i ge geteilt? Jeg det... har ingen idé om, hvad det betyder, men... <laughs> Nej, EU, EU, EU, EU, kan jeg bare sige. Og det er faktisk fedt, fordi Jesper, øh, nu spiller du selv den her EU-hymne. ja, Og øh, den er faktisk også med i e kvisten senere. Er det Så lad os se, uh. om, hvor meget du egentlig ved om den her EU-hymne, eller om du bare kan finde <laughs> den på Spotify. Ej, men jeg, glæder mig allerede til <laughs> øh, Jeg tænker, vi tager noget... Øh, skal vi ikke bare gå i gang med om forvaltningen af EU til den her sang? Jo, det tænker jeg, det er da oplagt. Fordi at vi tænkte, at øh, man sidder tit derude, og så sidder man og hører ord som øh, Det Europæiske Råd, Kommissionen og Europaparlamentet. Og man sidder og tænker de organer. Hvad helvede er deres øh, beslutningskompetencer? Hvad er deres... Øh... Man sidder nok og tænker, at det burde jeg de vide, eller det, det kunne jeg måske finde ud af Google, men det er sådan nemt det heller ikke. Altså man skal ligesom lige sidde med lidt hands på og bruge lidt tid på at finde ud af, hvad, hvad er de forskellige øh, steder er. Ja. Præcis. Og nu vil jeg ikke tage nogen forskud og... Øh, hvad hedder sådan noget? Guder på forskud? Jeg ved ikke, hvad det hedder mit <laughs> Jeg læser ikke dansk, desværre. Jeg har ikke alle de der lækre øh, ordsprog. Men, øh, men forskud på guderne hedder det. Men vi kunne forestille os, vi har en håb om at få en gæst ind, der ved rigtig meget om det her forvaltningssystem i næste uge. Uh, vi har en forhåbning om, vi, vi, vi vil ikke love noget som helst. Og i den anledning kunne vi godt tænke os lige bare at, at tease lidt for hvad de her organer i EU ligesom repræsenterer, og hvordan man får implementeret noget lovgivning, så I ligesom kan være lidt klædt på, til at vi kan tage det måske lidt højere fagligt til næste gang og tale lidt mere. Så I ligesom har den grundlæggende viden for, hvad fanden der foregår, og øh, ja, I kan høre EU-hymnen i baggrunden, og vi tænker, at det er perfekt at at snakke om nu. Øh, fordi der foregår, altså det er således, at man har lovgivende magt, en udøvende magt og en dømmende magt, ligesom vi har i det danske, danske retssystem, eller politiske system, og lovgivende magt i EU, det er altså øh, The Council. Altså det er rådet og øh, Europaparlamentet. Og det er de her to organer i. Altså hvis vi har de tre år, så har vi Europaparlamentet, kommissionen og ministerrådet. Hvis vi tager Europaparlamentet først, det er måske det, man kender. Øh, det er det, der er valgt til. Er det var femte år eller hver fire år? Det skal øh, man måske, det er. Jeg mener, det er fem år. Jeg tror også, det er femte år. For det, sådan er det hvert med kommissionen. Øh, det, kan du ikke lige tjekke det, man vi fortæller jeg lidt videre? Jo, det kan jeg sagtens. Øh, Europaparlamentet, det, det er i hvert fald et folkevalgt organ. Det vil sige, at medlemsstaternes nationale interesser, de bliver ligesom repræsenteret i, i øh, Europaparlamentet, og det er ligesom der, hvor det kommer til udtryk, og i og med i de seneste år, altså i starten af, af EU, der havde Europaparlamentet ikke rigtig noget magt, men i form af Maastricht og Lisbon-traktaten, så har ligesom fået mere magt, og det gør også hvilket jeg vil præ præsentere lidt senere i forhold til, øh, hvis man skal have implementeret noget lovgivning, så skal det faktisk også begynde at blive godkendt i Europaparlamentet, hvilket vil sige, at, at, øh, at, at altså, nationalstaterne har fået ligesom et kontrolorgan og mere magt i forhold til den her implementering af lovgivning. Så vi har altså Europaparlamentet, som er folkevalgte politikere, valgt i deres respektive land, som sidder nede i Bruxelles og en uge, to uger i Bruxelles, en uge i Strasbourg, og ligesom sidder og varetager de interesser, et land nu har, og hvad man nu repræsenterer. Jeg vil ikke gå dybere ned i det, det kan vi måske gøre i næste uge, fordi at det kommer lidt på et. På, på, det, det sidder lidt på kefylde det her, det er ikke fordi, vi har de vanvittigt mange noter til det men vi tænker alligevel gerne vil repræsentere det for jer så har vi rådet, øh, også kaldt ministerrådet, og ministerrådet det består af alle ministerer øh, for et vist emne I, i, igen i den givende øh, nationalstat lad os sige, det er fx miljøminister, hvis det er inden under øh, kommissionsressortområdet øh, miljø, så sidder alle miljøminister fra de respektive EU 27 lande øh, og som ligesom skal godkende og udstede øh, lovgivninger eller de skal ikke udstede lovgivninger, men godkende lovgivninger fra, som bliver præsenteret af kommissionen. Så har vi øh, kommissionen, og kommissionen er jo et øh, meget lækkert sted øh, at vende hen, fordi der har vi jo, som I nok ved, hvis jeg har hørt på der har vi jo vores egen konkurrencekommissær, øh, Margrethe Vestager, og der findes hele. Nu har jeg faktisk ikke alle resort, øh, områder, men der findes. Jeg tror, der findes 28. Jeg har faktisk heller ikke. Masser ja, ja, af forskellige ressortområder. Derfor ved jeg det, er fedt, det er ikke helt. Øh, det igen, det, det, det, det er omkring. Måske skulle vi have forberedt lidt mere, inden vi begynder at præsentere det her. Det er derfor, vi skal have en ekspert i næste uge, der, ligesom kan, der kan, kan, kan, kan fortælle han... os lidt om, om, om, om lidt mere dyptegående. Præcis, for det har blevet meget overfladet. det kan vi godt sige til jer. Men kommissionen øh, og hvordan, hvordan man vælger en, en kommissær, det foregår således, at, som vi også har været inde på, i form af, at vi har snakket om, om at det Vest, der skal være Europa, eller øh, kommissionsformand, så foregår det således, at øh, kommissionsformanden øh, han bliver, valgt af, han bliver udpeget af det europæiske råd. Øh, når de så har ligesom peget på ham så skal han så godkendes i Europaparlamentet. Og det har vi også været inde og diskutere. Det er her, hvor det kan blive problematisk for Margrethe Vest, er, fordi hun sidder i en meget lille gruppe i øh, Europaparlamentet. Når de så øh, er blevet godkendt, så indstiller hver, altså, hver medlemsland har et, en kommissær. Det, er simpelthen, det står i traktaterne, at hver øh, medlemsland har en kommissær. Det vil sige, at lige nu er der 28 kommissær, når Brexit eller UK melder sig ud, jamen, så er der så 27 kommissær. De, her, øh, medlems, altså, de resterende medlemsstater udpeger sig i samarbejde med den her Øh, kommissær, altså hvad hedder det, kommissionsformanden øh, være en kommissær og så øh, bliver formanden, altså øh, den klassiske kommissær, kommissionsformand som på nuværende tidspunkt er Jean-Claude Juncker han giver så hver enkelt øh, kommissær et arbejdsområde, eller et resortområde kan for eksempel være miljø det kan være øh, konkurrenceområdet som for eksempel Margrethe Vestager sidder ved så skal medlemsstaterne så ligesom godkendes øh, via det europæiske råd en formand for kommissionen, som har efter at godkendes af Europaparlamentet. Det har vi været inde på. Så er det det her med, at, at når et kommis, øh, en kommissionsformand, han bliver vedst, øh, altså indstillet af øh, den pågældende medlemsstater og formanden, så skal han godkendes i Europaparlamentet. Det vil sige, at han skal til en høring. Det vil sige, at så skal man svare på alle mulige vanvittige spørgsmål. For eksempel, øh, hvad hedder hun? Ronja Kai, som er virkelig EU-skabt. Hun, øh, hun prøvede i hvert fald at slagte Margrethe Vestager i sin tid. Hun vanvittig. fuldstænd øh, så altså sker når det, når det så er blevet godkendt, jamen så udnævner øh, rådet, altså det europæiske råd, ligesom den her nye øh, kommission. Og der har man så alle lande repræsenteret ved hver deres øh, kommissær, øh, og de er så inddelt i forskellige ressortområder. Og, måder. og det, øh, der har man altså de her tre kontrolorganer, øh, eller ikke kontrolorganer, men organer i EU. Altså vi har kommissionen, som består af kommissærerne, som bliver øh, valgt på baggrund af i det europæiske råd og Europaparlamentet. Så har vi øh, Europa parlamentet, øh, som består af folkevalgte politikere i de respektive nationalstater, og så har man ministerrådet, som består af øh, pågældende minister, tilhørende et, et ressortområde i deres pågældende hjemstat, som så er repræsenteret i, hvad hedder det, jamen i, i, i ministerrådet. Øh, og det er ligesom de tre øh, hovedorganer, der er. Der findes mange flere, jeg der var på karrieremæsternede, altså der findes, altså så er det jo alle mulige ekstra, eller agentur og så videre, for eksempel den europæiske centralbank og sådan noget, og dem kommer vi ikke til at dykke, dykke ind i i dag. Der skal vi lige have forberedt lidt mere, hvis vi skal begynde på det. Men hvis man skal begynde at, at kigge på, hvordan lovgivningen så bliver udformet, så forholder det sig således, at det er kommissionen, der skal, hvad hedder det, ligesom lægge forslag på bordet, hvis man kan sige det således, altså et lovforslag, udstede en lov, om et vist område. Lad os tage konkurrence igen. Lad os sige, at vi skal i dem Øh, nej, jeg kommer ikke faktisk dårligt, for jeg tror, at det er en undtagelse. Lad os tage miljø. Vi skal nedsænke nogle miljøkvoter med nogle vis procenter. Så skal man have det godkendt i Europaparlamentet, kørt op i, hvad hedder det, i Ministerrådet, og så når det bliver godkendt der, jamen så får, så får øh, kommissionen godkendt til at implementere det her, det her, den her lovgivning. Så er der en masse kontrolorganer, for eksempel noget øh, komitologi og så videre, der ligesom holder øje med om den her implementering egentlig foregår retmæssigt og, og så videre, så videre. Det også der, hvor vi skal have en ekspert ind øh, og, og snakke om det, selvom min holdtime egentlig har handlet om det i dag, så, så gider jeg ikke dykke ned i det, fordi det er meget det her med, at der kommer, noget, der kommer et PA-problem, principal agent og sådan noget, med informationsasymmetri og sådan noget, øh, mellem den lovgivende og den dømmende magt, eller udøvende magt. Øh, det kommer vi til at dykke ind i. Men i hvert fald, så har vi altså de her tre hoved... Øh, hoved organer i EU. Jeg tænkte bare, det var vigtigt for vores kære lytter lige at få at vide, hvad fanden de egentlig lavede. Jamen det er fedt og det er rart, du lige giver sådan en kort, øh, øh, hvad hedder sådan en kort gennemgang af de, af de tre, og så vi har det til næste gang, og lytterne de måske også har lidt en idé om, hvad, hvad det er, vi kommer til at snakke om næste gang. Præcis. Hvor, hvor vi selvfølgelig begge to har forberedt os lidt bedre på det, og har styr på, hvad vi, hvad vi spørger vores enige gæster om. For at lige måske komme bag arbejdsprocessen og ind i arbejdsrummet her i Jubiläupanen, så kan vi sige, at nogle gange der opererer vi ikke med så mange noter, som man... Måske skal, når man begynder lige pludselig at dykke ned i EU-apparatet, så kunne man måske lige godt have, have nogle flere noter. Men hvis man så sidder derude, som jeg sagde i introen også, sidder og tænker måske, okay, det her kommission, det lyder sgu da egentlig fedt, fordi at der er selvfølgelig også et administrativt embedsværk i kommissionen, hvor man kan få lov til at arbejde, man kan få lov til at, arbejde, lov at arbejde i rådet, man kan få lov til at arbejde i i parlamentet. Altså, man kan arbejde så mange steder ned i EU. Og sidder du og tænker, uh, det lyder bare så fedt. Og tænker, jeg kunne egentlig godt bruge en god løn, fordi for satan er god løn dernede. Jamen, så, så lidt efter, fordi at der findes nemlig en proces, som du skal søge, som hedder en concours, som er fransk, som jeg tror betyder test. Og der skal, det er ligesom igennem det, det her apparat, du skal søge, og det er orchestreret af en episode, som er ligesom af Uh, hvad kan skal man kalde det? Sådan, jeg, var lige, jeg var lige ved at kalde det jo jobcenter i... Uh... Jesper, jeg har prøvet lige. Jeg, tror, uh. vi, jeg tror, vi skal have lavet en jingle, der hedder Velkommen til EU-ambassadøren. Vi... Uh. <laughs> ja, det var faktisk fuldstændig ret. <laughs> Velkommen ved Jesper Poulsen. Tak. Der uh, kører den Emil. Uh, fordi jeg er jo, uh... jeg er jo simpelthen EU-ambassadør. EBSO, det er EU's rekrutteringskontor, tror jeg. Man. Jeg tror ikke, jeg kan formidle det bedre. Og det er så altså dem, der udstøder den her konkurre, hvor at du kan søge arbejde nede i EU. Og bare lige for hurtigt at lave det recap af, hvad, hvad, det består af tre dele. Og jeg har lige her i mandags, sidst, sidst tirsdag, i sidste uge, der, var jeg, der sad jeg som, som sådan konsulent der skulle hjælpe en masse fra Polen og Ungarn. jeg ved ikke, hvad i hvordan fanden de skulle søge den her. Så jeg er virkelig godt dækket på. Forudsætningerne for, at du kan søge den her konkurre, det er altså, at du har et EU-settelsenship. Det giver god mening. Du skal ligesom være EU-borger. Så skal du kunne tale to EU-sprog. Så dansk engelsk. Lige præcis. Så vi er godt dækket ind, hvis du kan grundligt. Nej, du skal kunne mere end grundligt engelsk. Altså du skal kunne tale flydende engelsk. Altså du okay. skal være god til engelsk, men ikke nødvendigvis at man skal have tysk eller fransk eller et eller andet. Nej, jo, hvis du vil få frem, så skulle du gerne kunne ind dem et tredje sprog. Ja. Men det vil sige fransk. Ja, ja. Det, det, det, det bliver højst sandsynligt i fransk også, fordi det foregår i Bruxelles, der er på fransk. Meget ja, lige præcis. Øh, og så skal du have færdiggjort en øh, bachelor degree. Og der har vi dig. Så jeg tænker, vi kører med dig, Emil. Hvis vi nu siger, at du tænker, hold kæft, det lyder fedt det her med at arbejde dernede, så har du jo faktisk næsten forudsætningerne. Jeg tror lige, du skal tage sådan en sprogtest. Jamen, skal man have sådan en, hvad den hedder, den hedder sprogtest der? Ja, jeg kan heller ikke huske det. Jeg ved, Palle, han har jo taget sådan en, apropos, Der skulle ned i Holland. Hvad hedder det der, når man, hvis man har en kæreste, og hun bestemmer, hvad man gør? Det er en tøffeltest, det er det, det hedder. hedder en tøffeltest? Ja. Det er, sådan ikke kan huske efter tøffelhelt, no. så der var en tøffeltest. Kæft en god øh, resonemang, op i hovedet der. <laughs> ja, det, det, er, det er min måde at huske ting på. Ja, præcis. Det hedder en tøffeltest, eller der er forskellige test, men det er i hvert fald en af dem. Præcis. Hvad, øh. Hvor, øh, har du noget om, hvor, hvor højt skal man score på den? For, øh... det, det har jeg ikke lige umiddelbart om, men jeg, jeg mener, du skal score sådan. Altså, du skal virkelig kunne tælle flydende. Altså, okay. Men, men det, det, altså, som dansker tænker jeg heller ikke, at det er. Øh... Nej, det, det, det lærer man jo hurtigt, men det er vel vil en del både med at snakke og lytte og skrive, og det kan man vil, hvis man hvis man har det nogenlunde til engelsk, og så kan du lige tage til til et engelsktalende land i en uge, og så er det jo vant til det præcis. Fordi det er nok det, der man, tit har i Danmark, at man bruger det jo ikke så tit. Man kan nok godt tingene, men man bruger det ikke så tit. Og så når du kommer til et engelsktalende land og skal bruge det, så tager det lidt to der komme ind i, og så sidder det der også bare præcis. Men så siger vi, du opfylder de her krav Emil, nu kan du søge konkurren, den kommer til at foregå i foråret, fordi du har, vi læser det som vi gør, så kan du søge noget her, en generalistkonkur, og det er ligesom, det hedder AD5, søger du ind på, vores grundbog i OF siger faktisk hvad AD betyder, jeg fandme ikke husker, hvad det betyder, jeg tror sådan noget administrator, det er det faktisk, det kan jeg se her, lækkert, den første, <laughs> den første test, den går på tre test, to af dem er internetbaseret, den sidste der blev flyttet ned til Bruxelles, jeg jeg er ret sikker skal man, på, at så, så er man så man så det er godkendt i de to første, for ja, at skal... at til procent. Ja, ja. og, okay. den første, altså, og det er jo, her skal det jo siges, at uh, udenrigsministeriet er højeste uh, alarmberedskab uh, på, at uh, vi har simpelthen ikke nok dernede. Uh, 40 procent uh, går på pension af dem, vi har arbejdet ned i, i EU lige nu, uh, inden for de næste år. Og uh, ja, men Christian Jensen har fået ud at sige, at, vi skal, at han er i gang med at, at skole 20 embedsmænd i det danske embedsapparat til at kunne tage den her test, så de kan bestå. Men uh, lad os sige, du kommer, du har taget din bachelor. Uh, det har du jo. Og ja, om en i hvert fald. Ja, ja, ja præcis. <laughs> og du er kvalificeret. Så skal du til den første test, og det, det er sådan en test, hvor, du, i dit, hvor god du er til at resonere i verbalt, øh, numerisk og øh, hvad hedder sådan noget, abstrakt. Ja. Det vil sige, at du skal læse et tekststykke, så skal du, får du fire svarmuligheder, og så på baggrund af det, hvad der står i teksten, så skal du vælge det rigtige svar. Øh, så er der noget numerisk, hvor du får givet noget tal, noget information, og så skal du vælge det rigtige regnestykke for at regne det rigtige... Og igen får du noget information, og så skal du se, hvad du kan regne ud. Også det er sådan noget meget, hvor du har sådan to minutter til at svare på et spørgsmål. Ja, der tænker jeg også, vi godt stille økonomisk. Det er nok være for dem, der læser statsskab. Enig. Altså, der bliver den sværere, kunne jeg få især den. Og så er der den abstrakte, den klassiske IQ-test, hvor du ser en masse mønstre. Og så skal du kunne se, hvilke mønster er det næste i rækkefølgen. Okay, jamen det er jo rimelig overkommeligt. så. Præcis, det lyder men men... Man har meget den her lassiskfære holdning, som du kørte over, at man, den tager man bare, Æ, og det forholder sig så således, at der er over 30.000 ansøgere i EU, og det er måske ikke kun de 1000 bedste, der kommer videre fra første runde. Okay, sindssygt. Ja. Og det er bare over computeren man tager den. Det er over computeren man tager den. Nå, kan man tage den uden at ville søge? Altså bare lidt for sjov for Ja, at se. Om man kan... Jeg har et, jeg har et. Man kan sagtens tage den for sjovt. Ja. Man kan tage nogle samples så man kan øve sig, og det anbefaler vi jo virkelig som karrierebestyrer. Øv jer, øve og øv øv fordi I kan ikke, I kan ikke bare gå ind og tage den. Det kan Nej. man simpelthen ikke. Okay. Æ, og lad mig så sige, at så lad os sige, at du klarer det formidabelt. Du scorede godt. Du er blandt de bedste tusinde i, i EU. Jamen så bliver du inviteret. Eller det gør du faktisk ikke. Så er der også igen en computerbaseret test øh, i anden runde. Ja. Den her gang der bliver du præsenteret for sådan nogle scenarier, der kan forekomme ned i Bruxelles i din arbejdsituation. Altså, og så skal du vælge på baggrund af det. Altså sådan et tekststykke igen. Øh, noget der bliver præsenteret. For eksempel en case, en, en situation. Øh, hvordan du skal agere i forhold til embedsapparater og sådan noget. Og så skal du vælge det rigtige svar, hvad du vil gøre i den pågældende situation. Det, altså, den her den lyder sådan, sådan det kan vi danskere godt finde ud af, fordi vi kan altså vi kan godt det, finde ud af at analysere. Ikke? Det, er, det er jo det man lærer i Danmark og analyserer, hvorimod præcis. i mange andre lande f.eks. Tyskland, der er det jo uh, udenadslære. Lige præcis. Hvor og det er jo den første del af testen, det er den jo baseret på. Det er lærer, du skal lære. Altså du kan lære de her ting ud over, altså regne metoder og se, hvad du skal kigge efter, og hvordan modellerne uh, udformer sig. Så det er meget lærer den første, og det er derfor man skal bruge tid på at lære det. Men den her, der er det lidt mere, der kan man analysere sig lidt mere frem til det, der er vi danskere måske der, der er vi måske En okay, lille, lille komparativ fordel måske. Måske en lille komparativ fordel Og så lad os sige at igen. Du som dansker, du, du kan sgu det lort med at analysere. Du ved, hvad fanden du skal gøre i visse arbejdssituationer. Så kommer du til den tredje del af testen. Og her bliver du fløjet ned til... Det, det er sådan mere en case-baseret... Kommer sådan noget for en light dinner... Du får med, <laughs> øh, ikke, ikke, ikke frem, men det, det, det, det kan jeg ikke afvise, om, om de betalte Det kan jo godt være, som danskere, vi, øh, vi er jo meget eftertragtet det ned. Men så bliver du ført ned til Bruxelles, og det, bliver sådan, det er sådan en bare relateret hvor der sidder to, mindst to fra EU, og bedømmer dig, hvor du bliver sendt ned og arbejder i en gruppe, og, øh, og så skal du præsentere en case Så får I noget materiale Og så skal I arbejde ud for det Og så skal I præsentere løsningsforslag Hvor de så vurderer på Hvor god I er til at samarbejde Potentielle lederenskaber og, og så videre Hvor god din analytiske evner er Og så videre øh, Og lad os sige igen Du nailer bare det her lort Og du, øh, de elsker dig bare De skal bare slet ikke få nok af dig Emil, De vil bare gerne have det ned til Brucell ja. øh, Så sker der det Så heldig du er At så øh, har du klaret det her Og så kommer du på Fordi bare fordi du klarer konkurren Så har du egentlig ikke et job Så kommer du bare på en recruitment list en liste, hvor alle dem, der har klaret er på. Og så kan man så derfra søge arbejde. Så kan for eksempel sige, at du rigtig gerne vil have et job over i kommissionen, eller et eller andet. Det synes du lyder mega fedt med Merete Vester, jeg ved ikke hvad, ikke? Så, så kan du simpelthen søge det specifikke arbejde inde på den der liste. Eller det kan også ske det, at folk farer, for eksempel, så kan det være at nogen fra Europaparlamentet, ringer til dig og siger, hey Emil, din profil, den matcher faktisk det, vi gerne vil have. Kunne du tænke dig at komme til en jobsamtale? Ja, det kunne jeg egentlig godt. Og så... Så tager du afsted der. Okay, men det er vel også en klassisk. Hvis du så er dansker og kommer kommet så langt, at så bliver du vel bare revet i. Altså. Øh, nu må jeg ikke sige noget, men. Ja, øh, enig. Øh, jeg kunne godt forestille mig, hvis du. Lad os sige, at du klarer den. Så tror jeg ikke, at du går mange dage uden at have et arbejde øh, efterfølgende. Jeg tror at nærmest, du bliver kigget ned, og faktisk selv kan bestemme, hvor helvede du egentlig vil arbejde. Ja, hvor nogle af de andre nationaliteter er. Der skal man stå på den her liste noget tid. Øh, og. Og hvis man har nogle specifikke præferencer, kan det godt være svært at få dem implementeret til et vist arbejde, fordi. At, at nogle lande måske er mere overrepræsenteret End andre lande øh, Og ja. hvor vi, vi er underrepræsenteret Og man gerne vil have Så kan du jo egentlig altså. Men hvad så er det første fase? Er det 1025.000 der går videre cirka? Ja det er sådan noget i den stil Jeg tror det er sådan noget 1.000 Eller 32 okay. mange fandme, og hvor, hvor mange falder så fra i anden runde? Åh, oh, det, det har faktisk ikke lige specifikt tal på, men det er sådan noget med, måske, måske, skal de, måske bliver der 100 optaget på den der liste til slut eller sådan noget. Okay. Så det er altså, så der er også lige kommet igennem det nåløje no der. Ja, måske 500 eller sådan noget, men det er i hvert fald, det er, i hvert fald en, det er en brugdel. Altså Det er ja. the best of the best, okay. der kommer igennem. Og det er, altså, det er det jo. Og det er jo også en måde at sørge for, at man får de bedste egnet. Så det er kun ud fra for de kvaliteter, man viser til testene. Det er ikke ud fra ens uh, CV oh, eller det kommer karakterer. Og... Jo så, det kommer, nej, altså karakterer egentlig ikke. Men nej. efterfølgende, når du så... Jeg står på den her recruitment list, så er det jo klart, at hvis vi har den profil, vi har os i, så er du selvfølgelig eftertræktet nogle andre steder, end hvis du for eksempel har læst, I don't know, you are, you are. You are. Så er det, men så er du jo sikkert eftertræktet nogle andre steder, for ja. eksempel i, i, hvad hedder det, i den europæiske domstol eller et Altså, så selvfølgelig efterfølgende kigger de på dine specifikke kompetencer, men igen, når vi er danskere, og derfor kan jeg anbefale, at vi søger... Altså, så er det bare... Så, så kan du lidt pege, hvor du gerne vil hen. Fordi vi, vi simpelthen, der er simpelthen mangel på os. Ja, hvis nu man sidder som lytter og gerne vil søge det her... Eller gerne vil prøve at tage testen i fas ja. hvor, hvor skal man så led hen? Så skal du bare gå ind på EPSO. Du googler bare EPSO, eller du kan også gå ind på øh, EPSO. Så hedder den EPSO. Europe Eller .europa.eu Og så kommer du ind på EPSO's officielle hjemmeside... Som er det her recruitment center fra EU-medarbejdere. Og så er der en, der hedder... How to apply... Og så går det ind på how to apply, og så er der en uh, taking the first step, og så kan man se, sådan, hvor, hvordan man ansøger, og, og så videre. Så, nu, nu spørger jeg lidt dumt, og, ja. øh, det kan jeg selvfølgelig komme med en samme problem. Hvordan stæver du til EPSU? EPSU. E-P-S-U. Okay. European Personal Selection Office. Står det for. Øh, og så går man bare ind under den der how to apply, og så er der en, der hedder sample test, prøve ned, hvis du gerne vil prøve, altså, hvis du gerne vil prøve ja. at øve dig. Så er det en, der hedder Sample Test, og så går du ned under det, der hedder AD øh, Generalist, og så er der en, der hedder E-Tray. Trykker du bare på den, og så kommer man ind, og så er de faktisk... Øh, nu kan jeg også vise dig på min kjærlighed. Ja, så de der alle fem nedad. Præcis, og så kan man gå ind og kigge på dem, og så kan man se, kan jeg, hvad fanden er det noget, jeg kan finde ud af det her? Øh, og ellers, øh, skriv ind i jubileopperen. Øh, vi har en eu karriere på side, den kan jeg lige lave lidt reklame for. Der kan du endelig skrive ind, hvis du har spørgsmål omkring det her, og du sidder og er mega interesseret. Jeg kan sige, løn god, Jeg ved ikke helt, om, om vi egentlig. må sige det. Jo, den er fandme god. Altså, det er <laughs> i forhold til sådan en byråkrat, især i forhold til den danske centraladvistation, sidder du derude som statskurskab og tænker, om du hellere vil arbejde over i øh, finansministeriet, så lad mig lige sige, hvis du gerne vil have en fed løn og betale lidt i skat, så tror jeg, at du skal overveje at tage ned til EU i stedet for. Igen, du har en 12-årig barselsperiode. Det vil sige, hvis du sidder dernede og tænker, at for satan, det er kedeligt det her, så vil jeg lige tage 12 års barsel. Øh, eller overlov hedder det selvfølgelig, ikke barsel. 12 års overlov? 12 års arbejder Efter arbejde dig et år, eller hvad? Ja, og så kan du bare komme tilbage igen, og så har du en, du har en lækker pension, og... Ja, ah, men der er, nogle, der er nogle lækre fordele ved det, lad mig sige det sådan. Og du betaler lidt i skat, fordi du er ansat ved EU og ikke Belgien, og derfor betaler du eller er det. Eller jeg tror, du betaler, der det med at betale sådan noget 8% i skat eller sådan noget. Så du får udbetalt... Du får udbetalt 40... Ja, så selvom du har en, selvom du har en dårlig timeløn, så får du stadig mange penge udbetalt, fordi ja. Ja. Ja. det er så lav. Ja, og det er nemt at blive forfarmet i starten. Jeg tror, de første forfarmelser, de kræver, at du lærer lære et andet sprog selvfølgelig, og... Selvfølgelig udmærker der også sådan, det fagligt, altså okay, men... Jamen, ja, det er jo klart, at lave laver opgave opgave ordentligt og sådan noget jo. Altså. Og det, jeg tror, hver gang du bliver frem, og så siger man sådan, at tommelfingereglen af, at du, du siger man sådan tusind århjul hver gang. Okay. Så det, det, altså, hvis, det er, hvis det er det, man sidder og tænker om, og man godt kan lide noget EU, og man synes, det er interessant, jamen så kan jeg virkelig kun anbefale... Og, og Jesper, hvis man har nogle flere uddybende spørgsmål til dig, hvor kan man så kontakte hende? Jamen man kan, vi har en Facebook-side, der hedder EU Career Ambassadors øh, Danmark, eller hedder den bare EU Karriereambassadører Danmark. Jeg tror, det hedder I Career Ambassador i Danmark. Og der øh, sidder mig og 18 andre karriereambassadører fra Danmark, og øh, altid er klar til at svare på spørgsmål øh, om alt muligt. I kan endelig skrive, og så, øh, så vil jeg være der. Øh, der er også øh, noget... I kan også komme i praktik dernede. Okay, det, nu skal det ikke blive reklame, for det her lort. Øh, det er ikke det her program. Vi har også en integritet, vi skal beholde øh, i programmet. Men øh, ja, der kan I kontakte os, hvis det endelig er. Jamen, jeg tænker også, det, det kræver snart sponsorat fra, fra, fra jeres side af, hvis øh, du skal lave til at reklamere mere. Eller ellers så skal vi tage en jingle, der jeg øh, Det var tak for alt til EU-ambassadøren. <laughs> det tænker jeg virkelig også. <laughs> øh, jamen, jeg tænker, skal, det, jeg tænker, det var det, vi havde lidt om EU. Vi præsenterede lidt om de tre store øh, organisationer og organer i EU. Øh, og så lidt om, hvordan man søger dernede. Øh, I kan altid skrive, hvis I har spørgsmål. Jeg tænker, skal vi, øh, skal vi tage til overraskelsen nu? Eller hvordan ja, jeg tænker, vi skal tage til kvisten. Jeg ved ikke, om vi lige skal have et eller andet øh, musik til at, lige at komme op i gear igen efter sådan en lang tør. Du gør bare... Yes, Jesper, velkommen til quizzen. Okay, på den vi skal lige høre. Uh, så er vi ved at så kvisecenter. Så er Jesper klar. Velkommen til quizzen, Jesper, med nu med god musik bagved. <laughs> Jesper, den quiz jeg har forberedt 20 stole fra nettet til dig. Oh, ja, hvor den, Okay, ja. Yeah. Jam, jeg, øh, <laughs> jeg vil ikke reklamere for andre end for hjemmesiden. Så den handler lidt om EU og så Europa-rådet. Oh. Og Europa rådet det, skal man ikke, øh, øh, det er jo ikke det samme som det europæiske råd, som du lige har snakket om. Fordi rådet, det består af de relevante fagministre og udenrigsministre, hvor at det europæiske råd, det består mere om EU-medlemmernes staternes øh, eller EU stats- og regeringschefer. Ja. Og jeg har gjort det lidt nemmere for dig, så der er tre svarmuligheder. Okay, fedt. Og jeg tænker, at vi bare starter ved det første spørgsmål. Hvilken institution har flest medlemsstater... Er det A. EU B. Europarådet Eller C. De har lige mange Okay, Europarådet Det var alle faglige Eller hvad var det Europarådet, det består af relevante fagministre Og Hvad skriver jeg Udenrigsministre okay. Okay. Ja, okay, så kunne jeg forestille mig at Det er Europarådet, der er repræsenteret Altså der er flere repræsentanter i, i Europarådet Er det det endelige bud? Ja e Yeah. Yes, det er rigtigt. Yes! Der er 47, Woo! hvor i EU, der er der selvfølgelig 28 medlemslande. Så det var én rigtig, Det én rigtig. Fedt, fedt. Men så, så, så er det ikke helt bine, at jeg får 0. Nej, det er det. Altså, jeg tænker, at det er en god start. Ja, ja. Det er jo det er allerede flere rigtigt, en Andreas om på kvist der er på siden. <laughs> jeg blev rigtigt. Okay, det er et spørgsmål. Yes. Spørgsmål to. Hvilken institution udarbejder både forordninger og direktiver, som er juridisk bindende på baggrund af institutionens karakterer, er det A, EU, B, eller C, begge institutioner udarbejder forordninger og direktiver? Altså, EU forarbejder i hvert fald e direktiver, ved jeg. Øh, øh, det er jo det gør det også. Det, det, det, det gør de begge. Det gør de begge. Du siger se? Ja. Det er forkert. Det var A. Det er kun EU, der gør ja, det der. EU, EU de udarbejder begge dele, og de ja. er så juridisk bindende for øh, okay. alle EU-medlem af landene. Ja, selvfølgelig. Lande, selvfølgelig. Er selvfølgelig. Ej, hvor, er øh, jamen, det, der så er ved Europaråd, det er, at de udarbejder primært konventioner, okay. som kun er juridisk bindende for landene, der selv melder sig ind eller tilslutter sig de her øh, konventioner. Okay. Ja. okay. Så øh, det var jo lidt 50-50 efter. Du vidste, at EU jeg havde tænk... det i hvert fald. Ja, lige præcis. Nå, yes. Spørgsmål tre. Ja, hvilken institution har en EU-domstol? Eller en domstol? Er det A, EU, B, Europarådet, eller C, begge institutioner har en domstol? EU har igen, jeg ved, EU har en domstol, EU-domstolen... Mm. Yes. Har Europarådet også en domstol? Eller det er jo faktisk råd? For helvede. Øh, ej, det, det, det, det, det, har, det har EU. Det er kun EU. Nej, det har det jo faktisk også. Det har de begge. Du skal se. Ja, se ja. mere. Det er rigtigt. Yes. Altså i de har jo for eksempel menneske Må Nej, selvfølgelig. Ja, okay. Så, øh, så det var godt. Det var fandme heldigt. Det var 2 og 3. Fedt. Se, øh, spørgsmål 4. Hvilken ja. institution er ældst? Er det EU, Europæerrådet eller er de blev grundlagt i samme årstal? Og oh, nu er jo EU, altså er det så EF eller EU eller frem helt tilbage fra øh, fra 1950 med eller fra øh, kulestålsunionen. Ja, og, og, det, og det, det, EU på oh, far, det er Det er jo... godt Det er Jeg vil jo sige EU, men det er sikkert europa Jeg har ingen idé om, hvornår europa er blevet stiftet. Jeg siger EU. Du altså, siger, hvis det, altså, hvis det er sådan helt tilbage med Ståleunion, kun af Stål Ja, det er det. Ja. Øh, EU, det var 1950. Ja. I europa det var 1949. Nej. Det hvor, øh, hvor Danmark jo var med fra start af. Nå, for helvede. Ja. Men der kan man bare se. Yes. Øh, så lige efter 2. verdenskrig... Det var to ud af fire. Det er halvdelen, Jesper. Det er også nok til at bestå. Spørgsmål 5. Hvilken institution benytter europa som sin officielle hymne? Er det A, EU, B, europa -rådet, eller C, begge institutioner benytter europa som oh, officielle hymne? Det gør EU jo i hvert fald. Gør ja, det det, det er, som om det er din, din uh, resumment hver gang. <laughs> ja, ja, det er det virkelig. Men det er bare fordi, jeg ved, hvad EU gør. Jeg aner ikke hvad det europæiske råd. Nej, jeg tænker, det europæiske råd det opererer ikke ved EU-hymnen. Jeg tænker, det, det kunne det, kunne, det er EU. Altså Europa- -rådet. Ja. Så du siger, af hey, EU, ja. det er forkert DC, begge institutioner bruger oh, det, fuck, man. og det er faktisk Europarådet, der har brugt den først, no. de har fået den i 1972. Nå no, for helvede. Hvem er det, der har skrevet den, er det, det er en eller anden kendt, der har lavet den? Ja, det kan jeg lige google mens det ved jeg ja. ikke. Hvor EU, de har først taget den til sig i 1985, så det vil sige 13 år senere. Det er van Beethoven, der fandme har der lavet ja. den. Hold da kæft. Ja, han lavede den i, eller komponerede den i 1972 til Europarådet. Ja. Så det er 2 ud af 5 medspør. Ja, sa så nu begynder der at hælde halvvejs ud. <laughs> spørgsmål 6, det sidste spørgsmål. Ja, så vi skal lave en slutspurt nu. Fuck jeg skal have halv, jeg skal have ja. Hvilken institution har modtaget Nobels fredspris? Det har EU. Er det, A, det I, EU, B, Rådet ja. eller C, begge institutioner? EU er den eneste institution der nogen har modtaget Nobels fredspris. Det er rigtigt. Kan du huske hvad de fik den for? Ekstra bonus spørgsmål. Det kan jeg fem ikke, men det er sådan nyligt, er det ikke sådan i 2012, 11 eller sådan noget? Åh, det er 12. For sit arbejde for fred, forsoning og demokrati, Eller, ja. demokrati og menneskerettigheder i Europa. Uh. Og det var jo meget nyt, at det ligesom var en øh, hele organisation, og ikke bare en enkelt person, der fik ja, den her fredspris. Ja, det er aldrig sket før. Det kan jeg huske, at vi var på besøgene i parlamentet. Det fortalte de grueligt meget om. Ja. Det var de fandme stolte over. Og det var en sjov lille anekdote til det, det. er jo det her med, at vi har for at komme til de her tre organisationer igen, så har man jo en altså har vi formand for det europæiske øh, ministerrådet, som er Donald Tusk, og så har man Sjøkland øh, og nu. Og så engang da de modtog den, der var der meget øh, var omkring, hvem der skulle op og modtage den her. jo Fordi hvem er egentlig det øverste ja. organ så både kommissionsformanden, øh, øh, jeg tror også formand for europa måske var der, og så i hvert fald øh, hvad det formand for ministerrådet. De stod alle tre op på scenen, og de var ligesom, altså de alle, alle tre mente, at det var dem der ligesom havde ret til at skulle øh, skulle Sku hæve den, den her pris. Ja, det var det, det er sjovt man finde det på YouTube hvor de prøver at tale i munden på hinanden. Og jeg ved ikke hvad. Der var lidt øh, interne øh, penismåling der blandt øh, blandt de forskellige organer. Det var meget sjovt. Jamen fedt med quiz, øh, og 50 procent, det er jeg tilfreds med. Jamen det, det er godkendt. Det, det har du faktisk gjort godt af Jesper. Jeg havde jeg regnet med sådan to-tre stykker, så det, ja. øh, det var helt perfekt. Der lever jeg op, det er jo også altså, det, er også det du selv siger hver gang, at det har jo EU i hvert fald, men, ja. men har jo Europarådet også, det ved man ikke helt. Nej præcis, og man kender egentlig ikke Europarådet sådan, som sådan, det er jo også egentlig... Nej, for man hører præcis. altid om det europæiske råd, præcis. og folk forveksler dem nok også lidt, men, men der er jo kæmpe kæmpestor forskel på de to. Præcis. Ja, også at der er så mange flere medlemslande, med, Eller repræsenteret i... Øh... Europa-rådet, eller, øh, altså, ja. Yeah. Men øh, jeg tænker, at det ikke øh, også det for den her også eller været Nu hvor vi også sendt en hel time, faktisk. Ja, men nu, nu tænker jeg også, at det var fredag i dag, hvor vi filmer, og klokken er snart 12, så det er vel også tid til en øl eller, eller andet. Det tænker jeg også, altså, ja, lige sådan en middagsvil der. Øh, jeg tror bare ikke, vi har andet at sige uh, tak for denne gang, vi er tilbage i næste uge live. Øh, det kan vi, det, til, at vi det, det kommer vi til at sende, øh, medmindre der kommer sygdom eller et eller andet. Ja, det har vi ikke tid til næste uge, der er det... Nej, der, altså, der er det benhårdt. Øh, og vi kommer selvfølgelig til at dække noget. Hvad, hvad sker der med Brexit? Hvad sker der med Tyskland? Øh, vi har forhåbentlig en ekspert. Vi vil rigtig gerne have en gæst med, nu når det er sidste afsnit, inden vi går på juleferie. Vi skal Eller, have en gæst. Ja, det gør vi. Øh, og så er det vel ikke andet. I kan finde os på Facebook. Like ja. os der. Ja, og som du vil siger, sidste afsnit er juleferie og eksamenslæsning. Ja. Så det bliver nok fast igen i januar, og vi sender efter næste uge præcis men det kommer vi også ind på ja det næste vi ugen, ind på, når vi nødvendigt. ved hvornår og hvordan og præcis ja giver sådan en rating ind på, på, på hvad hedder det iTunes så bliver vi almindeligt glade uh, Ualmindeligt glade <laughs> ikke bare almindeligt sindssygt glade lige præcis tak for denne gang ja selv tak ja det var en fornøjelse yes